Världens historia, del 34. Nationalismen. Ja, vad är då egentligen nationalismen? Jo, nationalismen handlar om att eh, hålla samman ett folk, ett land. Eh, och det här kan man göra med olika saker, bland annat genom att poängtera att man har en gemensam historia, att man har ett gemensamt språk kanske, att man har gemensamma mål och så vidare. Och det här var egentligen tankar som började komma till under 17- och 1800-talet. Då flera stater började använda sig av det här. Och det gjorde man då främst genom propaganda. Det vill säga att man använde tidningar och så vidare genom att hela tiden säga men titta vad bra det går för Sverige. Eller, kolla liksom på Frankrike. Jag menar, kolla vilket bra land vi är nu. Jag menar, titta vad mycket vi har byggt upp och jag menar sådär. Och det här gjorde man för att man ville få folket att hålla samman och stå enade mot fienden. Därför att väldigt tidigt, jag menar redan på 14-1500-talet, så insåg kungar att om vi får landet att hålla ihop och så ser vi liksom typ danskarna eller tyskarna som fiender, ja då eh, liksom blir det inte uppror. Eh, det går mycket bättre i kriget därför att man tänker nu ska vi kämpa för landet. Man ser landet som någonting högre än sig självt. Och därför pratade man ofta om ett enat land och ett enat folk. Och jag menar, i Sverige så startade det här väldigt tidigt. Redan Gustav Vasa insåg hur riktigt det här med nationalismen var. Och därför pratade han ofta om svenskarna och Sverige som ett enat och fritt land. Och det här gjorde också att man skapade ett hat mot Dan Danmark och danskarna. Och det här hatet skulle faktiskt leva kvar i flera hundra år. Vi har också revolutionerna som skedde då i Frankrike och USA och så vidare och de gjorde ju att folket fick makten. Och de styrande insåg väldigt tidigt att nationalismen var väldigt riktigt för att hålla ihop det här nya landet. Jag menar, nu hade man inte en kung som kunde använda armén hur som helst. Och jag menar, man såg inte kungen som det högsta längre. Utan nu var man tvungen att sätta någonting annat där. Och då satte man ofta landet som högre. Att man skulle tjäna landet. Att man gjorde det för landets bästa. Och jag menar, överallt i Europa så försökte liksom hela, vissa länder visa att det egna landet var bäst. Eh, och det gjorde att man kom på saker som nya flaggor. I Sverige kom vi på nationalsången. Eh, och vi skrev också berättelser där svenska segrar hamnade i centrum. Det här gjorde flera länder också. Eh, Tyskland, eh, Frankrike, England och så vidare. Man ville liksom visa att det egna landet var bäst. Och därför skulle vi också bli bäst i framtiden. Och jag menar, många författare skrev historier, i, till och med i Sverige, där man försökte bevisa att svenskarna var bäst. Vissa författare hävdade till och med att vi hade grundat Atlantis, att det var vi som hade plundrat och förstört Rom. Att det var de svenska göterna som, var liksom de som hade spritt sig till England, Spanien, Frankrike och att vi egentligen var alla svenskar. Och under den här tiden så ritade Europas karta faktiskt om. Jag menar, länder med samma språk gick ihop. Därför att många som hade de här nationalistiska tankarna tyckte att det var väldigt konstigt att det fanns flera länder där man pratade samma språk. Borde inte de länderna sitta ihop? Så på den här tiden så gick, och jag menar, många fick, sam, gick i samma tankebanor och tyckte, om ja, en fan, jag menar, de där pratar tyska, vi pratar tyska, men då borde vi kunna gå ihop. Och det här gjorde att eh, nya länder kom till. Tyskland som tidigare hade varit flera hundra olika små stater och folkgrupper och så vidare. Menar, de gick nu ihop och blev ett eget land. Det är för att de alla pratade tyska. Så Tyskland enades 1871. Eh, Likaså gjorde Italien 1861. Medan länder där man inte pratade samma språk som Österrike och Turkiet. Där hade man massor med olika folkgrupper och man pratade massor med olika språk. Och det gjorde att de länderna istället splittrades. Eh, vi har också, under den här tiden så har vi också någonting som heter imperialismen eh, som eh, används som begrepp. Och det har att göra med att man hade tidigare erövrat eh, Amerika och man hade gått in i Asien och jävlat där. Men det fanns ju en kontinent som man inte hade erövrat och det var Afrika. Och jag menar nu insåg ju de här europeiska stormakterna, England, Frankrike, Tyskland och så vidare, i Italien att det där måste vi också erövra innan det är för sent. Så alla tävlade nu om vem som egentligen skulle kunna erövra Afrika först. Och jag menar på den här tiden så hade man börjat uppfinna kulsprutor och grejer så jag menar eh, det gick otroligt fort att erövra Afrika. På bara 40 år så hade man erövrat nästan hela Afrika. Och det här gjorde nu att europeerna styrde över i princip hela världen. Nu hade man Afrika, man hade hela Nord- och Sydamerika, Australien hade man ju tagit, man hade ju krossat Asien, man hade liksom, eh, gått och sparkat på Kina. Jag menar, och sen hade man ju liksom hela Ryssland redan och hela Europa så menar, hela världen var i princip vår. Och om ni tittar på den här kartan så ser ni liksom hur uppdelat egentligen Afrika blev. Och anledningen till att Afrika fortfarande är så fattigt än idag har att göra med det här. Vi kom dit och eravrade och använde dem och jag menar, vi gjorde gruvor och gjorde plantage och plockade hem en massa grejer till oss och sen lämnade vi det där bara. Men vi kommer till det sen. Så, hoppas ni lärde någonting av den här föreläsningen. Ha det bra så länge. Hej!